trenbide zaharrak, mortuak, ibaiertz abandonatuak. Isiltasuna, asunen erreinua, Horixe, nere poesia. Pasako dira urteak eta inork irakurtzen badikun ere bertxoak, nahi nuket trenbide zaharren mortuen eta ibaiertz abandonatuen toinua entzutea. Behar bada, bater ere bertasun gramatikali gabeko asunen otsan Patxi ezkiaga Sei ordu egu taher ditapasatxo. sei ordu igaroko dituzte Euskarazko abestia kantatzen zaldi biandagoeneko badara batzate ama sei ordu taher ditapasatxo. Eka ito, Euskarazko kantu bat kantatu berreko batzeno? Izarren hau txagian. Kantatu, kantatu. Zugere parte hartu. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Iki blaen janusten. Zaldibian ari dira, Euskaraz kantatzen. Atzoko segitatik e, aurrera. Eriuak badintzen handi txipia. kaixetangitorri itakaraz Itakara. ahots joxe ekaitz eta irati goikoetza teklatxo mailan eleder o basazir ja mila taria orti setan tiri ostetan begi stattisi tie ire Gaurmaiaren bueltan gurekin batera eseriko dena, itxero mendizabal. Liburu bat, bat, bat besapean hartuta dator, sekulako ilusioarekin areki. Ilusio Begiek egiten diote. Libre. Ni go Eta hori egiteko itse, moduan nabari zaio. Ea antzematen diogun, eh? Adiozaren magima eta gainerakoan guk izango ditugu euskarazko kantuak eta euskarazko hitzak eta poemak eta memoria eta itz... A tolosan to los hanondoketz. Zorare. Zerri, hori bera da, ba, itekan, larun bat goizean. Geluak zen handi, nipia, de... Euskarazko kantu aukeratuko zenu kegaitz, oraintxe kantatzeko? Oraintxe kantatzeko Benito Lertxundiren Maria Zolt. Bota bota? Bota bota? Maria sol takastero, bi amoros zarbero. Hama, bi abitxartean behin baina jo iau, tanskatu ari dira, eh? euskaraz kantatzen hau bitasei orduz, behon daizuela. Egon Iri zarrbat lertu zitzaidan Artzo Sabelian Ametx egin zel Gorbutzat Antzokoan, Don't let two sit say that. Azuko won't rely on Atzoa zaroak amarr, gurean memoriaren eguna. Atzuku an, atzuku an. Behasengo igartzen elkartu ginen berrotxok antuan eta tertulian. An, you, Denporak gerria estutzen digutan, nahi baina gutxiago itzein enuen, baina aurrera izango da. Zertaz, itzeina. Atzoa ketarako denbora hartu egin behar berdegulako. Bai. Hori atzo baino nago gazki ateratzeko aste azkenera egin berdezula salto Jose Egunon Eguno bai. Aste azkenera joan go gara gaurko bai. argazki ateratzera. Bai bai eta hor lotuko dugu eh bueno sainen Ama azkeneko bi aste bete auetan e, lotuta daukagun elkarbizitza ekimen egitarauekin, e, ez? Eta asteazkenean, hainjustu ere, ba hemengoan izant ziren eh e, udaletxeko batzarretuan, e, Antzerkia, Antzesleak eh e, Mai, Maigorostiaga eta nola, e? Elena. Elena, hau. bai, mai mai eta Elena, eta bueno, 6 sekuentziekin, ez? 6 txikiekin eta 6 sketch hauek, ba, zeharikekin lotuta, elkarbizitzarekin lotuta, oso planteamendu eraginkorrekin, eh, egitasmoaren eh, e, izenburua edo eta ixzer, eta, eta bueno, ba, sekuentziauen eh, testo inguruak eta Lotuta ba eguneroko elkar eh, bizitzarekin, ez? eh bueno arteko e, lixkarrak goraberak, berak, e, autobus geltoki batetan sortu daitezkeen e, e, baita ere gora berak sorten dien gora berak, okin okin okindegi eta eh ogierdika bat eskatzen dugu eta kontzu beste erdia zeinek eramango te duen eta bueno tanak oinarrituta bueno, eta galderai e, erantzun bilatze horretan, ez? zer gertatu da eta zergaitik anez zer egin dezakegu orain ez? zer egin dezakegu etorkizunari etorkizunean errepikatu ez daitezen zen, ba, ba, e, momentu oro errepikatzen diran e, e, gure arteko e, ba, hori ez e, desaltasuna e, gaizkira gaiskira mateoiek eta abar eta bar ez benetan planteamendu oso, oso eraginkorra e, interazioaz beteta Eta bai, lenda bizi lehenengo 40 bat minututan beraiek eh 6 sekuentziak e, antzesten dute. Eh sekuentzia bakoitza 10 bat minutukoa, oso, oso txikiak, oso laburrak, oso aldi berean oso biziak literatura gutxirekin eta oso oso eh emezu, e, mezu, mezu aldetikan, ez? E, gero ba bueno, pixka bat jendeai e, planteatzen die, ba, ia zer ikusi duten sekuentzia bakoitzen zekin gelditu dira eta gero ba bueno, ba atuz, e, e, batzuk eskatzen dituzte, ba, ba, bueno, e, eak protagonista bihurtuta e, egoera diferenteak ke ez? Eta ix zer antzerkifonuna helburua edo gaitzat adiskidetzea duena. Antzesten Elena Aranbarri eta Mai Gorostiaga. Sinei nuke Esan behar dauketea, haretuan, e, ba, hogeitan marlagunetik gora, benetan oso ederra izan zala, jende presentzien aldetik, an, jende oso diferentea, eta azken batean, ba, bueno, ba, testu inguru horretan hori, da pixka bat, lortu nahi dena, ez, desberdinen arteko a, a lotura hori, harreman hori, solaz hori, ez eta atzoko honetara etorrita eta bigarren irudi bezala ba igartzan e, igartzarako goiko aretoan ba antze ez lenda bizi lehenengo 21 minututan eta testu inguru honen barruan ba, abarlotzo lano eta ekaitgoikotxean e, bertxok eta eta kanta Zuzen zuzenean elkarbizitza e, e, lotutakoak, e, egoera desberdinak e, eta min desberdinak eta a, e, azaleratuz, Eta, eta gero, ba, bueno, denbora askorik ezan izan, baino halako solaz, bueno, hamar minutu orduela orden, ba, denboratik nahiko eskasi bilik ginen, baino hemen ere esan beharra dago, bai, ogoita mar badagun edo izan ziela, ordua, eh, bueno, arratsaleko bostetarditan, eta arratsaleko bostetarditan eh, kontu izan da, ba, bueno, jende asko eta asko lane, lanetik diela, ba, ba, bueno, ba oso, oso, oso ondo ez. Eta gero ba bueno, hemendikan eh, handikan atera ginen eh eh hogeita, um, azei, eta egundorengo urteetan fusilatuak izant ziran eh, monumentu oroigarri moduan da beraz dagoen eh, monumentura eta han ba bueno zure aldeetik irati, ba, olerki bat irakurri zendun, kantu girakoekin batera kanta bat kantatu zen, eta gero emendikan e, barandiaren parkera ez, eta barandiaren parkea eta atzo, atzo e, izan da e, memoriaren eguna, e, antxede beste, beste dantza batekin, beste olerki batekin, eta beste kanta batekin, alako konzentrazio bero, xume, eta eder bat e, izan zen ez eta azkeneko honetan, ba, ma, irurodik badagun izan ginen, eta, eta bueno, oso ondo, poliki poliki, ba, bidea egiten. Mena, emela, ozkatzen, debek uederonen soñeko erazten, Memoria Lurralde haztu hori Lurralde hautsi hori Lurralde eroria lokaztua plistiplasta Lurralde isila bustia iluna lotxatia Memoria Lurralde uki ukiez senyori, noragaben ondik datorren eztakien itokina bustia iluna lotxatia isila Eroria, hautsia haztua Memoria Zerra egiten du urtanta horrek lokatzetan plistiplasta. Lurralde isolatu bateko itxasua dirudi. Urtanta bat, igerian ikasi ez duen karramarroari aurrera eta aurrera bultza eta bultza egiten. Urtanta bat, plisti eta plasta. Urtanta geldo bat dirudi memoriak. Itxasua dirudi, lurralde isolatuan. Memoriak. Eko edero unen zuñeko erazten utzi da zu laburra baita eguna gero. Osondo, ba, e, komentatu e... Eh... Atzo esatzen duena, ez. E, memoria erigabe, ba, banakoa, edo taldea, edo herria, ba, noera era kondenatuta dagoela eta oso importantea dala, ez. E, memoria zaritzea, memoriari eustea, ba, bueno, ba, momentu honak e, gozarazten jarraitzeko eta aldala hobetzeko eta, eta gaizkitio edo txarretio joan izan direnak ba, lagundu dizai guten, e, hori ez, ez errepikatzen eta ez erortzen harri e, berdinean, ez oso zalea baigea behin eta berriro harri berdinean zehatzen, eta eta memoriak hortara lagundu beharko liguke, ez eta hitz egingo bagenu etorkizuneko memoriaz, eta begiak marraztuko bagenitu garonduan, eta argazkiaterako bageni oraindik historia ez ezten horri. Eskuak burura eramaten ditugu zerbaita azten dugunean, aize den inertziak bakarrik utzez gaitzan utxunearekin, gu eta buru, gu eta ezereza, gu eta itzala, gu eta gu eta gu eta. Eskuak burura eramaten ditugu zerbaita azten dugunean, Zerbait ahstuz dugula gogoratzen dugunean. Memoria azten dugula gogoratzeko iraganari ordez etorkizunari begiratuko bagenio? Begiak marraztuko ditut garondoan eta etorkizunari begiratuko diot memoriatik. Don niño resgao baten. Dile nicet ednen ufabe era ki ne ufabe era ki ne ezneiki tro ekaitza igar arte Memoria izan ziteken gaurko hitza baina beste bat aukeratu duzelako nago. Bai, ideate batekin etorren baina azkeneko momentuan aldatu egin dezez, hitzakasunetan eh, eh, dizioa da. Eta bueno, eh Oantzelaister Itxaro Mendizabal izango dugu gurekin eta bueno, bere agotik e, ateratako hitza, ez, dizioa, hortan ari e, ma, Mari eh irratizatari Marikarmenek e, irrati zataria izandakoa, ba, ba zaiola, e, dizioa kontrolatzea eta dizioa zerotedan, ba bueno, baitzaren eh tonon e, urri e, forma hortaz e, hori Itzaren altxor guztia da dikzioa. Alasheruz. Eta paperian hitza hori da, hitza baina ahora eramaten dugunean. Hauan itza asko da. da Iaia, ia, itza izateari ere, utzi egiten diozta egaitz, haura eramaten degunean, Itza bera dela, astu egin behar dugu, eta beste zerbait dela. Beste zerbait absolutuagoa, osoagoa. Bai, hitza hauan, itza baina askozaz gehiago da. Ekaitzen, nintxe Euskarazkozekan kantatuko zenuke. Euskal herrian, Euskaraz, nahi dugu itzeta jolas, Hoheskerrik asko eh gaurko ikarpen honengatik ere. Pues horregatik. Olerki xile Biltzen aizure ondora Negareta odol Malko ez Urperatu baden Basu Akasora intxe zaldi bint Ilargia kantatzen arituko dira, ira Itxaro sorrezada Na na na na na na na Gure oroitzapen Zuguantze euskarazko ze kanta, kantatuko zenuke zea besti. Nik atotuz nukeingo se biarko igual de una o te <gülüyor> Baino erremu martikoren anxori eri mintzo adibidez. adiberez. bota. Shorie <gülüyor> di mintzo zen, mintzo zen errekari. Oianeko zu aitzerita zeruko izarrei zen aizeari xoro batentza zaukaten. Bona, bueno, bi minutu ea eh, mazaz piordu betetzera doaz, e? Eh? Zaldibian, Euskaraz kantatzen. Nora ezaren Guk gaur ere guraldio nagitzen nahi dugu, zuk bihar. Ni modu gaur eta bia, zor degua bia, guzti atera nahizteko. Eguzkegut ez dakit baina esaten dutena, ez bihar beobia da Donostin eta bueno, Donosti ta korri hein ber homen deu. Ordun ba, este telurre ja nai 27. Eta izea aldela, alde. Bai, baina uste talda menetik etorri badala. Txalen, Gaur egun zenbat nehurtzen diren kontu hieek eta zenbait aurre ikusi daitezken aizearen norantza, euriaren intentsitatea, bustia ezetasuna. Bai, ez hona danu, dan, ze, ta, gero babi da gutxi ona da nutxarra dan za, igualo bez jakita ta geroan garenen babea dator nahi naidona. Askatzen ditugu harima. Askatzen gure harima. Joanzaga. Beho donostiarekin intxaro, bizitzen ari zenari, ari zaren ari zen mozio jarriko genioke, zetik eta jarriko genioke. Gantxen bertan urdurita <laughs> Garrantzitsua da, sentitzen dugunari hitza jartzea, izen bat jartzea, identifikatzea, Oso. kosiente izatea zer sentitzen ari garen. Zer sentitzen ari garen, eta non sentitzen ari garen. Nikusten usten dute hori behar beharrezkoa dela, bizkate ondo eramateko. Itxaro mendizabal, ez da lehenengo aldi eta ez da hi azkena izan, kaixo eta unget horri. Itakarik <risa> asko. <risa> <risa> Lehen saioaren aurkezpenaen naipatu ditxaro badator irrikaz gogotxu besapean liburu bat hartuta. Mm, bai, bueno, liburu hori oraindik besape besapen ez da dugu, baino laizter izango deu, eta, bueno... E... A ber, gurasoi gutuna liburu izango da, gutun bilduma bat, azkeneko laburtetan, lehiaketan parte hartu duten gutun sentitxuena, edo potentena, edo bilduko dituna eta hori, bastelenen dijo inprentara, laizzerra izango dugu. Denbora luze dugu elkarrekin hemen maien guruan esertzeko, eta oitzegiteko, eta atzera hengo dugu lasailasaiak. kaso mm hasi -hmm. beharko genuke, e, gurasoi gutuna lehiaketaren nondik aipatuz, Ba, nik sentsazio dela liburua prozesu ta ibilbide honen ondorio izan dela. Eh, aurtengoa izango da 5 garren edizioa Bain. atzean gelditu dira e, beste lau edizio, konta pixka pizkate nondik sortu zen guraso ikutuna lehiaketa prestatu ta antolatu ta aurrera eramateko ideiaura. Ba gurasigutuna sortu zen duela hori 4 urte, ba, e, gure gurasoak istripuz hiltziela 15 urte bete zitun momentun, nik sentitu beharra, beti ukidet beharra e, beraiei idazteko edo beraiei esateko e, ba, bairen gelditu zien hitz asko, ehz edo sentimendu asko nauzkenak eta irituz zitaiten modu polit bat izango zala idatziz jartzea sentitzen nun hori. E, ez dakit e, pixkan nereko iaizan itzen do, baino nere elburue alde batetik zanbaitan nik ere idatzializatea gutun hori. Orduan jarri nun martxan hasieran online bakarrik izan zan, lehenengo urten, eta jo, ikusi nun nik bakarrik ezetz beste jende askok ere behar hori bat zeukela, eta ze lagungarri izan zan, ba jende askontzako, nik ez nun lortu, eta bigarren urten berriro eh, ingendun, ez nun lortu, <laughs> eta hirugarren urten eh, lortu nun, orduan, eh, Ba, neretzako prozesu izan da oso oso zopolite bat ezeren neri ere lagundu ditelako barruk askatzen eta, eta ikusten paperen gainen jarrita zer neuken barrun. Ze askotan pentsatzen deu gure sentimentukera kera bateko gudila edo sentitzen gela modu batea eta hasten genen idazten ikusten deu benetan, ostras, ze karra gada barrun. Laue dizio e, itxaro boro daude. Asira hartan itxarok zituen asmoaietatik e, lau urte hauetan bizi izan duena eta lortu duena ikusita, ze, ze balorazi jendu itxarok. E, Asira naipatzen, jo, akaso hau martxan jarri nuen neureko ikeri batetik, nire behar batetik, e, baina uste asko dela. Itxarok inguruak ekimen honekin e, lortu duena lau urte hauetan. Neretzako izan da, e, ate bat irikitzea, neretzako eta inguruko guztintzako, eta ikustea e, nola lagundu dezaketen gutunak bai idaztek eta bai besten gutunak irakurtzek. Zerazkenen, e, ni asko moitxu naute gutun askok eta nerekin zer ikusi ez dauketenak, ze gai asko lan dudinak e, gutun horietan, neietz tokatuko tamalez. Eta iruditzen zain, jundela... E, Lehiak eta simple batetik terapeutikoa bihurtzea. Eh gutun asko jasotzen ditugu baita, e, nahi neizkigutena guri bidali guk irakurtzeko baino ez dutenak lehiaketan parte hartzea nahi. Eta jende horiek idaztenonak, eh jo eskerrak ematen dizkigu, ba ez balinbazioan martxan ekimen hau ez utelako idatziko. Eta lenen sanatenak kontuatu diene kontuatu diela idatzik idazte horrek barrukaskatzek zenbat lagundu dien. Aurtengoa 5garrena martxan dago, e, parte hartzeko epea pitin bat. E, luzatu da azaroren 15erarte badago epe muga, gaur azaruak 11 bakarren batek e, egun euritxu arratsalde euritzi hontan idazten jarrenai balimadu bere barruak ustutzen ez, papera betez, eh, oraindi denbora Bai, denbora zabil, luzatu gendun batez ere e, aurrekurtetan nere edukidu eskarmentu eta izandazkeneko momentu munditzen ditula jende gutunek atzo de gente iritsi zien. Baino eskola batzutatik eta ikastetxe batzutik idatzi digutea berre posiblesan luzatzea, zeh, bueno, enaizutela ikaslekin lanketa burutu. Lehiaketa honek ematen duen aukera baita da hori, lanketa oso oso potente bat burutzeko aukera ikaslekin, ez, ba, bai emozio, bai dolue, bai gura sotasune, orduan esan, bueno, beste boste egun luzatuko deu eta gaur jaso ditugu beste pare bat ere, orduan, bueno, ba, berremen dikama jendea agendea, ba, animatzen dani daztea eta bialtzea. E, lanketa hori egin dezakete pertsona helduek, gazte gaztetxoek eta umek. Izan ere, eh lehiaketan parte hartzeko muga hori, muga nola hilesatarren mugarik ez dagoelako, eh ume jaio herritatik hasten da. Adinez sailkatuta eh arlo bakoitza. 0-7 urteko umeek aukera dute hitz bidez ez ere marrazki bidez sentitzen hori adiratzeko. Bai, asieran zazpi urtetik aurreak jarri gendun, idatzizko idazlanak zielako, baino konturatu ginen, nire bueno, alaba txikinak bere, bere inspirazio guztikin bosturtekin esantziten, beak parte hartu nahizuela, baino beak etzekilea idazten, da ez ondo iruitzen, behak ez parte hartu alizatea, eta ardun pentsatu nun, jo, esabar, espresio kontu ebaldin bada, umek marrazkiz, oso ondo espresatzen dute barrundauketena, eta jarri gendun martxan zero zazpiko e, maila hori. Eta horre, pasada bada ze ikusten duan, eh? ze, ze marrazki bialtzen dituzten, eta umek zenbat esan dezaketen marrazki bidez. Umek ez, ume bakarik ez, elduk ere bai, baina, bueno, elduk gultzatzen ditugu gehiago bai, bai daztea. Geruk, azten e, multzore badago, sei amaika urte eta ama bimezortzi urte bitarteko bi eta banatuta, eta lehen esan bezala, eik, azte txea asko ari zeizkizue aipatzen, denbora behar dugu, atzeko lanketa hon bat, E, egiteko, ez? Bai, e, egieda ikastetxekere behaien ritmon sartuta daudela, eta zaieda lapiskate gelditxu, eta, eta lanketa huburutzeko denbora hartzea, baina ikusten da, bai haidila moitzen ikastetxe askotan, bai zazpi amaika tarte, baino bai ta e, amaik, amabi amezortzi e, tarte hortan, eta, eta lanketa oso-oso potente egiten nahi die. Ba, lehen esan gai gaidez berdine daude, gurasotasunaren ingurun, azkenen gurasok dano dauzkeu, harreman none uki, txarra uki or daude. Eh, landu dizken zeak gaiek die, ba, gaixotasunetik hasita eh postasunea e, tratu txarrak e, denetik. Ordun ba, bai, ba, ba e, lanketa hori egitea lortzen bali badan, noretzako ikaragarria da. Surre de sarrra en zutten. Ezut eskuri. Zeniel duri. Este gobeingo Saribanaketa Azaroaren 24an izan 25ean izango da eta urtengoen bidatu berezia Zurin Hidalgo. Bai. Ba, betiek hartzen ekartzen norbait gustatzen zaigu, ba, pixkate jendeare bai guregana etortzeko bagantxo moduko bat erabiltzea eta aparte izatea euskal kulturakin erlazioa dauken pertsonarren bat, ba, bere, ba, liburu edo diskoen bat orkesteko aukera ukitzeko, berez Durangoko azoka bezperan izaten dalako. Oain arte, dutti ba, bueno, martin edelezea ekarri gendun, nenda aurkeztea gero ekarri Mikel Burtangarin eta Laura Mintegire Torrizien, Mikelek bere disko orkestuzon, eta Iaz, Ekinmen Uribek bere liburuen. Eta urten, ba, nek bihotza gutzatuta e, esaten dio jendei, eta zuriñekin e, ikusitan ere alabak, eta ze bueno, emozio, eta moitzen dizkien, eta bea, pertsona bezala irutzen zaite ba, olako gozatako asko balio dela, ba, esan in berriotez ezkoa badauket, eta Galdetu genion da, beha proiektu ere gustatu zaio, eta, bueno, bat horriko da. Eta, bueno, bastakit gero, beha que zerbait irakurri izango da, edo kontatuko digun, baina, bueno, hortxiongoa. Bosgarren edizio kozari banak eta azaruanen, hogeita bostean, igartzan, eguerdiko, amaik aterditan izango da. Liburura, ibilbide honetan, urteko ibilbide honetan, nun sartzen da, nun sartzen du liburuak, e, ez zena. Lehen nonbait esan dut, e, aurten gobozgarren edizionetan aurrera goaz, atzean gelditu dira beste lau edizioak, baina itxarok ez ditu atzean utzi nahi izan. Konturatu da hor, sekulako lanketa dagoela, sekulako altsorra dagoela, sekulako e, aberastasuna dagoela, material bat bat dagoela, lantzen jarraitzeko. Hori da kaso liburuaren abia puntua, ideiaren abia puntua. Bai, azkenen ka, publikatzen genitun eh sari banaketan irabazle sortatu ziren gutunak, baina hortzeon materiala ikera garrizkoa eta batez ere nei, bueno, inpaktatu ditena izanda gutun hoiek, e, ba askotan ezdiela, nik usteen ondana baitasunezko izan be hartziela gurasoei zuzendutako bezazkenenik hola bizi izan detelako baino konturatu naiz, bufor gai asko daudela, daudela e, ba, me, mezpretsuzko gorrotuzko, e, gaixotasun bat pasatu dutenak, e, emoziozko kere, bai bonak ere ba daude, baino daudenetik. Eta orduan, pena matentziten material guztioin nige ukitzea, eta ez eukitzea, e, ba nun baiken erakusteko aukera, ez? Ba, online jarren e, nitzaken, baino online galdu ikendo bere hori paperen behar da olako bat, Eta zalantza dukinun, bosgarren ediziontadako e, liburue ateratzeko aukera izan, edo urrengo urten, ya ba, ja, boste ediziokin, ba, piskate ba, liburu boro biago bat atera, eta gaina hogei urte da e, gurasokiltzila, eta ordun atera urrengo urtenez. Baina azkenen, ba gauza bat eta beste, e, ukide ba aukera urten ateratzeko, eta gelditu da, liburu bat oso, oso, oso, oso, oso zora garrienetzako, oso potentea. Orduan, e, ba, gelditu zaizkigun beste gutun asko, eta urten gokere, ba, bueno, ikusiko dugu, Ba, nola aurkeztuko ditugun edo nola zabalduko ditugun baita jendeen aur, jende aurrea. Astelenean bertan doa eta pentsatzen dute azararen 25ko saribanaketan eskuetan ikusteko moduan ukitzeko moduan e, izango geela. Lehenengo aurkezpena azaroren 25an egingo baitzaio liburuari. Bai, izango da aurkezpen bat, eh, epiko ditugu gonbidatu berezik aurkezpen horran, ba, ba zuek onbitatza zote bakizue. Eta saiatuko gara pixkat, gutun e, hori irakurtzen, eta osa gutun hori liburu hori irakurtzen, eta pixkat e, erakusten jendei nola nahi deun liburu hori erabiltzea. Zezta izango but, e, liburu bat behin hartuta irakurtzekoa dana ezinezkoa da. Ezin die, bi gutun segidean irakurriz, emozio pila bat e, ateratzen die. Eta ordun du, e, nahi du pixkat erakutsi, liburu horrekin zer lortu nahi den. Zezta izango... E, nahi dugu izatea, material bat jendei lagunduko diona. Emozio, emozio lanketan lagunduko duna eta e, pixkat e, ba, bai gure umei eta bai gure ingurukoi e, erakutsiko diena ba, mundu honetan zer daun ez? Eta ze sentimendu sorditzaken, ba, guraso batek dauken, o guraso baten aurren e, sentitzen daunak ez? Izan ere ez da e, lau ediziotan pilatu diren gutunen bilketa huts bat? Hau da, liburu azabaltzen duenak gitzaro? Zer topatuko du? Topatuko ditu bai gutunak, eh, lehiaketan parte hartu izan duten eh, gutunak, bakarren bat lehiaketan e ere parte hartu ez duena ere bai, eta eta zer topatuko du gutun horien eh, atzean, aurrean, eh, ertzean? Topatuko ditu pertsonak, pertsonan sentimentuk, eh, pertsonan emozioak, eh, topatuko ditu minek, topatuko ditu soriontasunak eta nigusten lagunduko diela asko identifikatzen beraiek barrundokienekin. Askotan sentitzen dugu na irutzen zaigutxarra dela eta ikustea beste batzuk ereola sentitu izan dutela baiten digu fiskat ez ba lasaitzea edo adibidez dau gutun bat nei asko barruaino sartu zaiteena da idazten do e, bere ama idazten dio Alzheimerra dauke amak, etzen dauke ama eta esaten dio Ashko maila dola kontuatzen dala e, Alzheimerra ez dala ama, baizik eta gaixotasune dala, eta bai desberdintzen ditula ama ta gaixotasune, baino ja ezin dola gehiu ez eta sartu behar dola e, zea baten. Eh, baten edo nola esaten dio, nola espresatzen den, sentitzen dona, eta gorrotu amorru hori, baino bereizten ama eta gaixotasune, nikuzten dut jende askori hori aizaiola pasatzen orain, ze eta gaixotasun bat asko gean ikusten eta nere ingurun ikusten nai naiz. Baiz solako gutun batek bizitzen pertsona hori bizitzena da momentu hortan nikuztetorri irakurtzek ja pertsona hori lagundengo diola ba onartzen ba da gero hori sentitzen dola eta ez da txarra hori onartzea osa mm hori -hmm. sentitzea eta gero hori ba aurkituko ditugu denetik denetik eta esanduzun bezala daude bigutun die lehiaketan parte hartu nahi izanezutenak bidali hizkiatenak nahi, ba irakurtzeko baino uritzen ezkit baita dira bigutun oso oso berezik eta baita ere ba, jende askoi lagunduko dienak Len aipatu dugu importante dela sentitzen denu horri izena jartzea, hitza jartzea, gutun bakoitzak bere emozio identifikatuak izango ditu eta bueno norbanakoarentzako oso material interesgarria da baina eskoletarako ere bai gutuna irakurtzeaz gain hori identifikatu dauden emozioen inguruko lanketa mugagabea egin daitekelako Bai lanketa iteko guk eindaude izan da irakurri eta etiketatu pixkat gaika eta emozioka Nik ontuatu nahiz, gero beste behin irakurtzen manu gutun berdine, beste emozio batzuk ateratzen ziela, orduan, bueno, jarri deo guri iruitzen zaizkigunak, baina baita ere utzi deo irikita ba, momentu hortan, pertsona horrek edo talde horrek sentitzen dona ateratzea, ez? Eta gero daukua ziraaten proposamen batinda, bapiskat nola egin lanketa hori, ez? Bapiskat irakurri, bamarrazki bidez, o galdera bidez, bapiskat bai eskoletan eta bai etxetan gure umekin bai lanketa hori burutu Josu maroto marrazki lari osona da, eh? Os, basa <risa> <risa> eta pertsona ere, bai. <risa> It itzaz gain marrazkiak ere izango dira liburuan. Bai, bai, bai, Josu maroto e, prestion daguri laguntzeko eta asko sartu da e, liburu ontan baita. Indikzu zazpi e, ilustrazio, zazpi emozio eta zazpi kolorekin lotuta, e, zazpi gutunentzako. Eta gero lortu duena izan da, bere ilustrazioetan oinarrituta, ba, beste gutunei ere, beste irudi batzu jartzea. Baita ere daude ume batzun irudiko oire parte hartu duten ume batzu irudik sartu iti guaino, jo, jozunak izan die, e, pasada bada nola lotu ditu unbe ba, gutun bate transmititzen doen emoziori nola lotu doen kolore batekin, da kolore hori nola lotu don, ba irudi batekin ez. Zen biltzen ditu liburuak? Liguru dauzki hogeita zazpi gutun. E, bai, asian hogeita zehizamartzi baina azkeneko momentu naste aurreko asteen jasokendun bat eta sartu indau hogeita zazpi eta izango dia iruro bat horri e, alde liburu eda txikie da karratu eta hola eskutan eramateko moduko eta poltsan eramateko modukua nene bezala ez da liburu bat e, dana irakurtzeko eske, ez dituzte inorrengo da nigai hori irakurtzeko eta hor dut nik uste, izango dela baita ba, poltsan edo motxilan eramateko eta 10 e, momentutan ba, baten bat irakurri edo, edo, edo lanketa egiteko Zein ikusten do buru hori irakurtzen itxarok? Irudikazen jartzen da itxaro, ziurra jarriko da irudikatzen eta zen ikusten do buru irakurtzen? Nik ikusten ditu danak, danak. Azkenen beti esantetan da, da gurasok dano dauzkeu, erabatea edo bestea, orduan da gai bat dano ikutzen diguna, eta dagutun bat hain... Hain sentitxuen ikusten dut behin e, gutun bat irakurtzen doen pertsona batek besten bate irakurriko doela. E, agian ez da izango danak irakurtzeko, baino asita bazazpi urteko gume bat irakurtzen dakina, bukatuko doa egun da apiko urte dozken batek irakurtzen. Maitatua azobera nintzelari kaurra, Ez nekien nih zerken amaren beharra bortu batean orain naiz bakar bakarra ama soro itorduko eldu zaur ni garra bortu batean orain naiz bakar bakarra Amaz oroi torduko, el duza Baitatua zobera, nintze aurra, ez nekien ikzertzen Liburuaren beste aberaztasuntek arpen ahondi bada, gaia edo hartzailea berbera izanik, ez? Gurasoak izanik, ze esateko dezberdina ditugun, bakoitzak dituen bizipenen arabera, ezta? da? Bai, bai, da mundu bada bakoitzak e, eta gaina, ez da ze esateko dagokeun. Momentun arabera, pertsona desberdinek hartu dute urte desberdinetan parte, eta ikustea nola aldatzen dan, zu depende nola zauden edo ze pasatu zaizun, zeitz desberdinek esan daizkezun gura soi. Zu itxaro, gutun asko idatzitako azara bizitzen? Nibai, nibai. Niretzako terapia izan da, ez diario bat idaztea, baizik eta gutunak idaztea. Igual horregatibaita jarri nun, holako lehiak eta martxan ez, nahi asko laguntzen dit, Idazte horrek. Igual, inoaztik usten gutu nedie, ze azkenen gordeta mantentzen dituz, baina hor dare. Eta, eta nahi behintzet asko laguntzen diate. Eta humea zinen edo aurra, gaztetxoa zinen ean gurasoi idazten zenien gutunik, ez dakite e, udalekutara edo juten zien edo bazeneno hiturarik, edo handik, edo porretan, edo bideien batetik, edo... Nik aldu guztitan, ni guraso gineoten nintzen hor <laughs> idazteko gutxi, baino bai daukete baten batola idatziko nielan ikusten dut bai Eta zesaten zenien, gogoratzen duzu? Eta zesango zenien? Mm, puh, zetakit, ba. Txikitan, igual, izkarren bato beste ugiko gendun da, seguramente izango zien <laughs> asarren jolako gutunen bato beste, nik oain bestela maitasun itzek besteik eztozket, bera iantzako. Duela bi urtekoa, nola hasten zen? Ba, ez nahi zuzundu gogoratzen. E, izan zen gutun bat, la urtetan zehar idatzen una, azkenen idazten hasitan neher baten bukatzen beti ordun inuna izan zen, joan hitzen, e, parafos, parafos gordetzen. Eta gero ja sortu zan gutun ba, oso hori. Azkenen esatenien, ba bueno, ba, gai izanitzela idazteko, eh falta motatzen ditutela, e, urte askotan ba, nik edukiet karga handi bat, e, ba, pentsatuz ba nik edukinula kulpa handi beraiek jute hortan eta bueno ba ja nun momentu karga hori e, botanun, da esanien ba ondo ja, neola eta batez ere ba hori ba ba falta motatzen ditutela. Orduan gai nagusia zein izango liztatek, ez zure liburuan? Gutun hori sartuko haginu, gaia, zein izan? Gaia, e, faltan eretzako, bai, falta, e, barkazioa, barkamena, egiesan e, etiketatu dut pila bat emoziokin. <risa> Emoziok hori egalatu <risa> hori bai. zen, emozioak ere... Bai, etiketatuta dau, e, eta asko atera ditut bazkenean nik ondozagutzen dut gutun hori. Bai. Eta guraso bezala zure alaben gutunik jaso dezu? Ba, ez dute idatzi nahi, ez dakit zergatik. <risa> bai, e, ez, ez dute, beraiek zintetan, nik esan ingoizut eta jasta, nik ez dut idatzi nahi. Ez dakit dan gero ez dutelako nahi jendak ikustea edo, baina momentuz ez dute asmorik. gorkak dittudo ez eh? sumarragatik, e, zorionak liburaarengatik eta zorionak eta animo biharko lasterketarengatik, baizuk eta bai berak ere beharko dituzuela <laughs> Animoak eta bultzadak. Eskerrik asko gorka. <laughs> Megarriken duda hortsaudezu beti hor geldi. doet jarroitzarekin besteak beste bi gauz egin ditzakegu idatzi eta esan. Eh zirrraragarria da Marikarmen Audriozolaren gutuna, e, berak idatzetako gutuna bere ahotsean entzutea. Bere garaian asmatu zenuten eh grabazioa egiten behar bat sentitu zenuten Marikarmenek duen gaitasun guztiarekin Peio Ramirezen e, musikak lagunduta grabazio ura egintzen eta ura bia puntutzat hartuta liburuak ere izango du bigarren zati bat bigarren altxor bat. Bai, asmoa da e, irakurtzeaz gain liburu hiek, bueno, gutun hoiek entzuteko aukera izatea. Ordun e, liburun bertan jarriko deu esteka bat non e, jarriko ditugun gutun desberdinen grabazioek, baino asmoa da poliki poliki jartzen jutea. Ezteu emana material guztie batea e, e, saturazio puntu bat lortu dezakego horrekin. Ordun liburu e jasotzen den momentun ikusiko duten undan marikarmenen Mari Carmenen antxedau, Eta gero ba, poliki poliki ba denbora aurreja jonala jongo gea beste gutuna grabatzen. Ni ni negarrake mm. gandoa. Segurasksi ahotsak ere beste mozio batzuk Biltzen ditu ez da? Ba, ia, ez inezkoa da gutun horiek otzotzean irakurtzea. Ez, eta gaina nik usteetan politia izango dela e, lortzen baldin badeu idatzi dutenak e, irakurri alizatea beraien gutune. Azkenen e, idatzi dutenak dakilako ze emozio jarri don gutun horretan. Beste batzuk irakurtzen baldin badeu jarko du momentu horretan sentitzen duen emozio eta igual ez da gutun horrek transmitikuna izona. Ordun interesgarria da, ba hori, gutuna irakurtze parte entzuna al izatea, ez? Beste emozio batzuk sentitu al izango ditugulako. Sumaro, Mari Carmen Odriozola, Peio Ramirez e, eta Ibar etabar liburuake babesaundia du e, gutun lehiaketak 5 urte hauetan bostgarren garren edizio honetan babesaundia lortzen ari da lehiaketa bera e, Juanita Mundarainotegi eta Jon Miren Mendizabal Benito gustora egongo dira oso. <gülüyor> Hombre, nik espero de baietz, nun baiten eh, badare, gurekin daude, orduan eh, sentitzen arian emozio guztia honik ustez beraiek ere sentituko dutela. Eh, liburun elburu ez da beraientzako bakarrik izatea eh, omenaldi, eh? egia da beraie ibeida egin dala, ban ere guraso zielako, baina nahi gustatuko zetzen liburu hau izatea guraso guztintzako omenaldi bat. Nik nire txiki indieten bezala nire iba, bestek ere beraien guraso edo beraien guraso dien momentutik sentitzea beraientzako omenaldi bezala. Hhh. Eh, doa, eh, azaroaren 25ean eskuartean e, izango degu behasinen, eh, hortik aurrera liburuak ze bide egia nahiko luke eh itxarok. Ba, asmoa da eh behasaingo liburu eta diskua zokan aurkezpen narkezpen bat egitea, gustatuko zitzakegun, hitz eguke. Eh? Eta gero Durangoagoaz Durangon neongo geha editatu deu gotzarre eta grafikatan dan beraieke postu bajarreko dute eta eman digute aukera bertan eoteko. Eta baita ere aurkezpena haitzeko tarte bat e, lortu nahi dute. Orduan e, alba deu, Durangon nire aurkezpentsu bat ingo deu zuekin. E, esan dezu Marikarmelo Beriozola, Josu Maro, Tonik egeituko nituzke joxe iratita ekaizko ikotxea. Eta hortik aurreak ba, gustatuko litzaidake zabalkunde bat izatea, bai ikastetxetan, bai etxetan, eta bai hori danak eukitzea hortxe. Ez behar dutenen, beharra sentitzen dutenen e, gutun bat irakurtzeko ba, eskurea euki eta, eta irakurtzeko aukera izateko. Aurkezpen horiek, garrantzitsua izan da jezke ez da? Kontu ere ez da irakurleari markatzean ola irakurri behar duen, baina kontatzen ari zain guztia parekoak entzutea, garrantzitsua da abia puntutzat. Artzeko, hau da, beste altxor bat gehiago liburuari gehituko niokena nik beintzat. Nik eusen dut ez dala liburu bakarrik. Ingurun dauken e, bal, talde hori edo ingurun dauken indar guzti hori ikusin behar dela. Eta aurkezpenak izango die epolitek. Aurkezpenetan transmitituko du liburu transmititzea nahi duena. Hortzun nik ere animatuko nuke jendea etortzea, entzutea zer dan e, sortu duen hau, eta hori nua nioa iristea nahi duen Gero bakoitzek ikusiko du zer jaso nahi duen bertatik. Aurten bosgarren borobilduko da, urrengo urtean 6garrena etorriko da itxaro indartxuta gogotzu dagoelako, ta gero geroak etorriko dira eta eta badago ideiaren bat itxaro, kolpeka dezuna bihotzean edo buruan edo zenik badakit edo susmatzen dut liburua denbora desentez kolpeka izan dezuela bihotzean eta buruan eta azkenean irekira bilatu diozula. Eh liburuaren pareko beste gaitasmorik Egon espalago ere susmatzen duzu egon egon daitekela, etorriko dela zerbait. E, etorriko da zerbait, nik uste baiet. <laughs> <laughs> bai, liburun nahi az gaine uste taipatu nola zerbait, or, bat ze zerbait nere barrun. E, mundu eda bezala nik zerbaitkin zerbaitin behar dela, eta olako gozak oso garantzitzu diela. Fiskate, jenden iristeko eta jendea mobilizatzeko, ordun e, bai jarraituko dugu gurasoigutunakin, e, irutzen zai jendek behar dolatanik ere behar detela brendik e, gurasoigutun honekin jarraitzea, baino posible da gozagai etortzea eta eta irekira baten batean nei. Eh, da, aurkezpenetan liburua eskuratzeko aukera izango da, liburu dendetan ere zabalduko da. Bai, nike eh, bueno, Estijo inungo editorialekin ordun zabalkundea eingo deu, eh, behasaingo liburu dendan eh hongo da eta gero eh aurkezpenetan eta, eta zabaldu nahi den edo zeinek eh zabaldu al izango. Da, ordun ireki izango da eta eskuratzeko espero de jendek zeltasunik ez izatea nola biziko do? Azaroaren no ogoita bosteko e, aurkezpen hori. Zerbait gehigarri bezala, badakitelako egun garrantzitxo izaten dela urdero urtero itxaroren emozio hondiko goiza eta egune izaten dela aurten bere gehigarriarekin. Aurten emozioia asiratik eh, asita dare, ni ja gaur non bezala ogoita bostea irizten banaiz eta eh, generbiotzak agontauko duen baino bai, bai biziko deu postix eskuarte nekikodeu e, azkenen lanketa hondie indako proiektu bat eta eta nikusten den ni bakarrik ez inguruko guztiek emozio nata bukatuko dutela ordun oso oso politiko izango da egun hori bai MAMIA ZEITXAROITZEIN DEGU, LIBURAREN BARRUA USNATU dugu, Baina LIBURU Atean garrantzitsu izaten da aurkezpena ez da aurpegia, eta urpegia eta bizkarraldea. Ze ikusiko dugu? Ze, ze izango du LIBURUAK aurreatzetan? Nolako izango da? Aurreatzeak izango die, e, bon, nahi izan deu pixkate oso simple haikea ez. Aurren dauke, e, nere gure argazki bat dau, bik musio nahi idiena eta horren silueta e, jarri deu fondon itxasoa edo zeru edepende ze nola bidatzen diozun ikusten da eta atzen ba hori beraien argazkie eta, eta eskerrak ba hori da nahi. da nahi. ez beraiei bakarrik eotegatik izateagatik eta, eta irakurlea eh gonbidatzen dugu bahori, ba hori hori gozatzea ez? gozatzea goxatzea ausnartzea eta, eta sentitzea bosgarren edizioko gurasoei eikutu parte hartzeko aukera eta artea azaroaren amausta e, bitiartean. Beraz, oendik, bere barruak ustu eta papera betena ditunak aukera badu azaroaren amaustera bitiartean. Taliburuari dagokin ez lehenengo hitzor azaroaren ogeita bostean, e, saribanaketan. Eta ondoren behaseingo disko eta liburu azokako aste hortan, baina Durangoko aurrez izango da. Abenduaren e, zazpian izango da Durangon, ordua baldakigu itxaro. Ez, oraindik ez. Baina abenduaren zazpian. E, aste harten jakingo deu, seguru, segunetan izango dan. Vale. E, Durangoko aste horretan Durangon, eta ondoren e, behaseingo disko eta liburu azoka abenduaren amauz tamasei amazazpian izango da, baurreko aste horretan zehar, oh, e, ja. arratxalde bat eskainiko zaio... Ba, Itxaaromendi zabal eta kuadrriak osatu duen e... liburuari Eta etagungoera. Poriki-poriki itzordu horiek zehazten eta aurrera birako itzorduak ere hemen di irratibidez igratibidez lago izetara zabaltzen. eskerrik <gatik> no, asko. E, Ointxe Euskal kanta bat kantatu beharkoa zenu? du? kantatu beharko dau. <gatik> Bota. Lori akudan intza bezala Tereza Iburua, ez dakiz zergatik Bota, bota Benakaitza. Lori akudan intza bezala Maite de damagazte bat Oantxikorka danzan imaginaz Dike bai <laughs> <laughs> Bona, mazaz piur dut da gametza, eh? Zaldi bi Euskaraz kantatzen. ero liburuaren aurkezpena entzun da, irradibidez da etxean dagoen irakurle horrek, ze pentsatu ote du. Nik gustuen dut eh pizkat sortu diogula jakin mina, ez? Eta eta igual pentsatu do ba, aurkezpena joan beharko dela ikustea beintzet zerdan. Gero liburu eskuratu da ez, beak ikusiko do, ez? Baino nik gusteta pixkat sortuko geniola horre, ar txiki bat. Bejondezula, hei jenerizian lan guztiarengatik eta batez ere lan hori estelako estatikoa eta estelako non baiten hasi eta estelako nonbait bukatzen e, aurrera begirako lanketa zabal baten hasira den, bueno, proiektu bat delako bejondezula. Eskerrik asko. Mesarka daundi ondi ondi bat. Zorte on bihar gozatu, disfrutatu eta eta segi, segi korrika. Eskerrik que asko zuen, nei aukera emateagatik. Zarkatu handiot etzero. Berdin. Illusion ungo aleske en... hijo und dira derrigo Ilkutxa batzu seakati Burrun dira hortzko Ni naiz zigorretaniko Arezan eriko naiz Gerrako gezi Azaurearen hogeita bostean guraso ikutuna liaketako bosgarren edizioko saribanaketai izango da. Besteak beste zurina idalu izango da, behasengo igartza jauregiko saribanaketan. Hamaiket erditan hasiko den saribanaketan. Eta parte hartzaile irabazleta erritar guztiak noski, gombi datuta zolte. Bertan egingo da guraso ikutuna liburuaren lehenengo aurkezpena. Erazalan zarik ez izan emozioz beterikogun momentu izango dela. Azarroako gehiago ost emakumen aurkako indarkereraen nazioarteko eguna da ere. Eta naiz zigorretan aretzan Eeta gaitzat hartuta ari dira liburuak irakurtzen, ordiziako eta behaengo irakurle taldeak. Selbauko Datorrennostitiralean nauten... arratsaldeko seietan ordiziako barrena Jauregian elkartuko da Ordiziako irakurle taldea, ilabete honetan zehar zureak egin du, liburua irakurtzen ari gara, Iñaki frirak bere garaian, Idazzu zuena barakalduko idazleak. Orainki bakarren batek datorren ostiralekoa 11 17 tertulian parte hartu nahiko alu liburu irakurrita, ba liburua eskuragarri du Ordiziako liburutegian. Zureak egin du Iñaki Friirarena. Hozie die pasartetako batek. Kafe beroa eskuan, akordura etorriz hitzaidan ilabete lehenago nuen artikulua. Gertaren arrazio utzetik aldendu eta biktimaren inguruko bizipenak nabarmendu nituen kasu polizial bati heldu beharrean giza tragedia bat kontatu nuen. Lan ona egin duzu, zoriondon du inuen zuzendariak. Kaztaritzen ezer gustokoa badut ikerketa da. Gero eta gutxiago ikertzen dugu. Albiste agentziek etengabe igortzen dizkiguten akartu eta gure ikuspuntura moldatu gabe argitaratzen ditugu. Agentzien aldarrikariak, baino ezkara, galdu da benetako kasetaritzarako girriña. Mugimendu ez, bestitzen zituen jardunak, maila ukabilez jo, kopetazi murtu, ezerbegin bistako irutzen zitzaionean besuak eta eskuak luze zabaldu. Indarrez, hauskatzen zituen bakoitzaren lehen eta azken silabak, itzok bibotearen hileetan kemeni gabe trabatzearen beldur balitz bezala. Hauxe da artikulu bat idaztea, etzara mugatu erriskara urbiltzera, gajoari buruzko datuak bildu, libretan zirri eta gatzi gabeko artikulu egitera. Arago gohontzara, albistearen atzean ostentzen diren gertaeren bila, sentimenduen bila, bizipenen bila. Deseroso sentitzen asinintzen, eskuetako izerdia atzamarren artean likatxo egiten zitzaidala. Ara gazte, zure saileko buruarekin hitz egin dut. Ikerketa arlo bat zabalduko dugu. 3 behin, azterketa zorrotz bat argitaratuko dugu. Datuekin, argazkiekin, elkarrezketekin, baina batez ere sinesgarritasunarekin. Emakumen aurkako tratutxarri buruzko ikerketa bat egin dezazu. Nai dugu Bali liburuko protagonistari bere zuzendariak kazetaritza lenean peskatzen diona. Tratutxarren emakumen aurkako tratutxarri buruzko ikerketa bat egitean. Olisias zureak egin du liburuaren abia puntua. Yeah, Eta hori abia puntu hartuta izango dugu zertazitze gina da torren hostiralean arratxaldeko seietatik aurrera barrena jauregian parte hartu nahi baldin badezu etorri lasai, liburu irakurreta etorri nahi baldin badezu hartu liburua. Hordizeako, liburte gian. ziurtasun bizi bakarra, pena Amo makumeen auurrkako indarkeriaren gaiari heldu dio behaasego irakorre taldeak ere azaroko ilabeteean? Aurten berritasun modura aur literaturatik.. Eta onH beaseengo ikastetxe irakasle, kuraso elkarteeta familiei gonbita. Ardezatela liburua, irakurdezatela euren etxeko txikienekin eta inguratu dut jazela. Azaruaren hogeita laban, arratxaldeko bosterdietan, igartzen egingo dugu tertul liara. Emil jadouleen bihotz bihotzetik liburu irakurtzen ari gara. Zalintzen ueaz Amesten zuen ari Aurten ez tegu irakurrena izan indarkedia modu esplizituan Adirazten duen liburu bat Biotz behiotzetik liburuaren gaimamia maitasuna da ak hittzea ze eta maitatzen ere ikasi behar denez za dago Nola maitatu gure buruen renatu behar degunaz Pa besteak beste hor txedegu bihotz bihotzetik liburu edera irakurri eta lantzeko. Olatzena. Deialdi berezia, eh? behasengo ikastetxe, guraso, familia, guraso, elkarte eta barri. Oh. Behasengo liburu liburu hartu eta etxera eraman eta etxeko txikinekin irakur dezatela. Bihotz, bihotz, Katu baten eta arrain baten arteko elkarrizketa xumea. Listi plasta zuere guzt zaitez a... Irakurle taldearen tartulilia zaroaren hogeita lauan arratsaldeko boste erdietan idarza jauregian. Lietzue, Biotz biohotzetik liburu eskuragai behasengo liburtegian Ar salttzea. Kantuz altorrenatzen galdera zegoen, oraintxe euskarazko za kantatuko zenuke. Adishkide bat bat Orotan bizoz bera. Akaso ariko dira zaldibian oraintxe kantu hori kantatzen? Kasoli da, handia litzateke baina seguru kantatu dutela edo kantatuko dutela. Edo norrizan daitekelako? 18. ordua betetsera doaz. Bejon daiela bai horixe Azkenaldian baruran dirata dira hau be izan nintzen Haren onbarraarrotzenez baldin bana hauister mare Abduaren hogeita birako loteriarik erosi duzu. Ezta es sekula erosit aurten ez dute erosiko. Onezkere instituan zabalduko zuten mezua, eskuragaidezue halako zenbakia. Ha. Artu nahi duenak jodezala idazkaritzara. Bai, zabalduko zuten, baina nik ez diote. <risa> Arretan dirik erreparatuta ez dakit. Aurten ez, baina noiz beti erosiko zenuen. Nik ez. Eta ingurukoren bati tokatzen balin bazeiozuk eroszen dezakeen zenbakia, ez dakit ba familiarteko koren bati, edo lankide institutoan edo... Bai, karagarrik boztuko naiz, beragatik. Besterik enaiz buru. Ben gertatu zitzaigu Armairu bat bartzen. Zuni eta Samuel izango ginen institutoan lote erosi ez genuen bakarrak eta to pixka bat bada ere tokatu. Txamppainnik ez genuen erandan baina topa egin genuen tokatutakoen alde. Bai, beraien pozean guk ere pozartzen dugulako. Ala ere zuri beti tokatzen zaizu, ze ez zerozteko autua zuk zero horrega egiten duzu? Baitan ikuste hori dela garrantzitsuena ez da, pentsatzea erosteak zer lekarkidaken eta ez erosteak ere zer dakarkidan nik ez daukat loteria erosteko beharrik ba, zorioneko eta doatsu doatxu senditzeko. Bueno, akontu hau guztiak buruan itulea idatzen nuen Euskal Herria irratirako azkeneko irrintzia. Irrintziak jartzun zabala duenez geratzenena. Mimbi zergatik ez ekarri irrintzia Iruña erritik Goiherrira? Mimisi jaini. honetan Euskal Herria igratirako egin dedan ausnarketa. Isymbolo jarri diot zoriontasun hipotetikoa. Na, Zaliteke, negarrezako... Loteria tokatuko balit zaiz etxe handiagoa edo kotxe hobea erosiko nuke edo munduari buelta emango nioke edo zoriontsuagoa izango nintzateke Baldintza azaltzeko irakasleak erabiltzen duen gaietako bat da loteriarena Ea ana loteria tokatuko balitzaizu eta anak Begiak irten beharrean etorkizuna mihazkatzen du esaldian nola bukatu asmatu naian. Edo, ea peio, xantiri, loteria tukatuko balitzaio? Eta peio amorratu egiten da, zoriak zergatik ez duen laguna beharrean bera aberasten, irakasleari galdezka. Okindegietan, jatetxetan, ikastetxetan eta lankotokietan, dagoeneko eskura daude abenduaren ogeitabiko loteria sarirako papertxoak. Nafarroa azorteko dago gainera. Sorteko urrezko sorginak han egin baitu alto aurten. Ni txundituta uzten hau. Loteriak inguruan sortzen duen gogo nai miresmen irrika urduritasun eta diru mugimenduak. Iniz ez dut loteriarik erosi. Grazia, amorrua tristura eragiten dit. Ete ingurukoit tokatuko balitzaie tarteka tarteka egiten didaten galderak. Eta inzaia esaldia osatzea inguruko loteria tokatuko balitzaie eurek euren zoriontasuna loteriaren aizebola den arabera dantzatu nahi izan dutelako, ni izugarri postuko nintzateke tiroke... Egunotan Sare Sozialetan Kataluniako afera Espainiako loteriarik ez duela erausiko irakurri diot bakarren bati Bitxia iruditzen zaite erabaki hori politika jarrerek baldintzatuta hartzea. Nik beti lotu izan dut loteria eredu kapitalista eta kontsumo oiturekin. Eta horrek Kataluniarekin eta Espainiarekin eta gure inguru ederronekin ez duela zerikusirik ikuste izan dut. Edo badu? Izan ere ez dut ongi ulertzen. Espainia-Kataluniarekin gaizkiari dela iritzita loteria nazionala erosteari utziko dionak? Euskal loteria erosiko luke? Balitzaizu izu, balitza jo, nuke, luke, lioke, litzateke, haundiagoa, obea, azkarragoa, ederragoa, altuagoa. Koherentzia ezakera eginda zoriontasuna nola baldintzatu eta hipotekatzen dugun ikusita tristetuegiten ez. Baldintzaira eta ikasteko adibide berriak erabiltzen hasi beharko genukela uste dut. Zoriontasuna ez da din beti hipotetikoa izan. Hori bai, jokatza era bakitzen dezuen guztioi, suerteon. Motzak <tipan> kareontza, ditu. Herri baten historia jorratu eta aztar nausten duen ari eroa denez kantagintza, beho onde izula zaldi bi. Tan, tan, tan, dagueneko bete dituzu, hemen zortzi hor du. Gertu dituzu, eh? Hogeita Munduko errekorra non eta zaldi bian. Bai etzagoita zei ordu. Kantuz! Yeah! Egaiz hona, entxebertan euskarazko kantu bat kantatu beharko batzen, nu? No? Egoake baki banizkio... Emozioz beterik, emozioak borborka bagoaz. Gaur e, poltsikoak eta besapeak eta bihotzak eta buruak gutunez beteta. Gustora irakorko ditugu. Gu gubizik, erazen... Azararen 15 bitartan bitartean baduzu aukera, e, gurasoei gutuna idatzi eta lehiaketan parte hartzeko clickclick.com elbidean e, aurkituko dituzuè oinarriak eta nora bidaldia eta puntata, puntatu aputatu agendanea zaroaren hogeita bosta. Eberdiko ha amaikatehartietan, zurina idalgo kantaria lagun, saribanak eta egingo delako igartza jauregian. Mm, Eket bitartean izan zorion tzu, muixupotolo bana datorren aster arte eta bai zu ere, Loteria erosi behar gabere badelako, bizitza bera nahiko loteria. Muisu potolo bana den ohi eta datorren larun batera arte, ajo